Ja tapahtui eräänä päivänä, kun hän opetti kansaa pyhäkössä ja julisti evankeliumia, että ylipapit ja kirjanoppineet astuvat yhdessä vanhinten kanssa esiin ja puhuivat hänelle sanoen, Sano meille, millä vallalla sinä näitä teet, tai kuka on se, joka on antanut sinulle tämän vallan? Hän vastasi ja sanoi heille, Minä myös teen teille kysymyksen. Sanokaa minulle, oliko Johanneksen kaste taivaasta vai ihmisistä. Niin he neuvottelivat keskenänsä sanoen, jos sanomme taivaasta, niin hän sanoo, miksi ette siis uskoneet häntä. Mutta jos sanomme ihmisistä, niin kaikki kansa kivittää meidät, sillä se uskoo vahvasti, että Johannes oli profeetta. Ja he vastasivat etteivät tienneet, mistä se oli. Niin Jeesus sanoi heille, Niinpä en minäkään sano teille, millä vallalla minä näitä teen. Ja hän rupesi puhumaan kansalle ja puhui tämän vertauksen. Mies istutti viinitarhan ja vuokrasi sen viinitarhureille ja matkusti muille maille kauaksi aikaa. Ja ajan tullen hän lähetti palvelijan viinitarhurien luokse, että he antaisivat tälle osan viinitarhan hedelmistä. Mutta viinitarhurit pieksivät hänet ja lähettivät tyhjin käsin pois. Ja hän lähetti vielä toisen palvelijan, mutta hänetkin he pieksivät ja häpäisivät ja lähettivät tyhjin käsin pois. Ja hän lähetti vielä kolmannen, mutta tämänkin he haavoittivat ja heittivät ulos. Niin viinitarhan Herra sanoi, mitä minä teen? Minä lähetän rakkaan poikani, häntä he kaiketi kavahtavat. Mutta kun viinitarhurit näkivät hänet, neuvottelivat he keskenään ja sanoivat, tämä on perillinen. Tappakaamme hänet, että perintö tulisi meidän omaksemme. Ja he heittivät hänet ulos viinitarhasta ja tappoivat. Mitä nyt viinitarhan Herra on tekevä heille? Hän tulee ja tuhoaa nämä viinitarhurit ja antaa viinitarhan muille. Niin he sen kuulessaan sanoivat, pois se. Mutta hän katsahti heihin ja sanoi. Mitä siis on tämä kirjoitus? Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. Jokainen, joka kaatuu siihen kiveen, ruhjoutuu, mutta jonka päälle se kaatuu, sen se murskaa. Ja kirjan oppineet ja ylipapit tahtoivat ottaa hänet sillä hetkellä kiinni, mutta he pelkäsivät kansaa, sillä he ymmärsivät, että hän oli puhunut. Sen vertauksen heistä. Ja he vartioivat häntä ja lähettivät hänen luokseen hurskaiksi tekeytyviä urkkioita, saadakseen hänet kiinni jostakin sanasta, niin että voisivat antaa hänet esivallalle ja maaherran käsiin. Ja ne kysyivät häneltä sanoen, opettaja, me tiedämme, että sinä puhut ja opetat oikein. Etkä katso henkilöön, vaan opetat Jumalan tietä totuudessa. Onko meidän lupa antaa keisarille veroa, vai eikö? Mutta hän havaitsi heidän kavaluutensa ja sanoi heille, Näyttäkää minulle tenari, kenen kuva ja päällekirjoitus siinä on. He vastasivat, keisarin. Niin hän sanoi heille, Antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on. Ja he eivät kyenneet saamaan häntä hänen puheestaan kiinni kansan edessä, ja he ihmettelivät hänen vastaustaan ja vaikenivat. Niin astui esiin muutamia sattukeuksia, jotka väittävät, ettei ylösnousemusta ole, ja he kysyivät häneltä sanoen. Opettaja, Mooses on säätänyt meille, jos joltakin kuolee veli, jolla on vaimo, mutta ei ole lapsia, niin ottakoon hän veljensä vaimon, ja herättäköön veljelleen siemenen. Nyt oli seitsemän veljestä. Ensimmäinen otti vaimon ja kuoli lapsetonna. Niin toinen otti sen vaimon, ja sitten kolmas ja samoin kaikki seitsemän, ja he kuolivat jättämättä lapsia. Viimeiseksi vaimokin kuoli. Kenelle heistä siis tämä vaimo ylösnousemuksessa joutuu vaimoksi, sillä kaikkien seitsemän vaimona hän oli ollut? Niin Jeesus sanoi heille, tämän maailman ajan lapset naivat ja menevät miehelle, mutta ne jotka on arvollisiksi nähty pääsemään toiseen maailmaan ja ylösnousemukseen kuolleista, eivät nai, eivätkä mene miehelle, sillä he eivät enää voi kuolla, kun ovat enkelien kaltaisia, ja he ovat Jumalan lapsia, koska ovat ylösnousemuksen lapsia. Mutta että kuolleet nousevat ylös, sen Mooseskin on osoittanut, kertomuksessa orjantappura-pensaasta, kun hän sanoo Herraa Abrahamin Jumalaksi ja Isakin Jumalaksi ja Jaakobin Jumalaksi. Mutta hän ei ole kuolleitten Jumala, vaan elävien, sillä kaikki hänelle elävät. Niin muutamat kirjanoppineista vastasivat ja sanoivat, opettaja, oikein sinä sanoit. Ja he eivät enää rohjenneet kysyä häneltä mitään. Niin hän sanoi heille, kuinka he voivat sanoa, että Kristus on Daavidin poika. Sanoohan Daavid itse psalmien kirjassa. Herra sanoi minun herraleni, istun minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astin laudaksi. David siis kutsuu häntä Herraksi, kuinka hän sitten on hänen poikansa. Ja kaiken kansan kuulen hän sanoi opetuslapsilleensa: kavahtakaa kirjan oppineita, jotka mielellään käyskelevät pitkissä vaipoissa ja haluavat tervehdyksiä toreilla ja etummaisia istuimia synagogissa ja ensimmäisiä sijoja pidoissa. Noita, jotka syövät leskien huoneet ja näyn vuoksi pitävät pitkiä rukouksia, he saavat sitä kovemman tuomion.